Zainarre bertsoz kantuz janztea harabagure nahia. Mauleko pestek eskaintzen dute horretarako aldia. Batzuentzako badaitzala bertzeentzako argia. Anxet gainean pixtu baitute foko bat baina handia. Arratsalde onta ongiorri, Bertako zein gainontzeko, Gaur ezaugarri guziak daude, Saio eder bat ontzeko, Plazan soinua eta bulla bada, Antxu antzeko. Hemen giroa goxoago da, Kantatuta entzuteko. Agur, entzuleak eta agur, amuntxo. Agur, san, bai, uh, placeritenik, ebozan entzutiak. Bai, hiriak e? Bai, behinan, uh, inket egon nuk azken bihastetan. bai, ja. entzunta jatia entzunt entzun, ta... eta entzunt, eta ebozain gaur arte, inket eta unateltzian <laughs> placerintzatak. Hala, bo, aztert guziz horri zengituk, e? Eh? Aztego, hala. Bo, eta xasoin berria azten dula, behaz? buntsukaren sasoi bigia beraz segituko dugu gure usai honekin eh? usaiako bersoaldiak eh, pasatuz komentatuz kritikatuz gorraipatuz eta artistik ere xanen kronika joaika segituko dugu ba pintzatuko diat beraz ba, ba, astegoze izan ba, no? da pintzatuko diat ikastego sis asteko hobieguk eh agenda iba tuko dugu agenda agenda berri berria euskadiak diat nik eh, urte hasta peruntan Betiadea. Behartenen bezala, eta emekie emekie beteko duk. Hara <laughs> <Ados. laughs> beaz, Entzuleak beaz, uh, sasin berri bat puntiukaintzat, baina, hala, he, eh, ursak berberak ditu, ez du, deuze eta be, uh, agian horri zentziste. Kambiamen tipi bat, bentura um, ze izdiak inian ere, Ramunxo, baina, emankizuna hunan errepika, diendiak, Entzuleak, galde ibiakoitzetan izan duk. Hara, bo? Hortu gezki, horro duk entzulegien, iduriz... Ziberarrik beti biaren bat. Hara, <laughs> eta bon, mm, zeuka indiabu lehen huntan, Ramonxo? Azken urteetan egin dugun bezala, eh? joan engira, uda erdi-erdian egiten den saio baten uh, bertsualdiak entzuterat, mauleko pestetan izan baitzen uh, likufrangoa urtean bertsualitzaaren zat. Hara, haste bero izan behitzilean, bloh, Bishaiho, Asteburu <laughs> guztian, ez da dira ikusten ez da dira ikusten Asteburu, Berberian. Eta, behitzu entzitean, horiek? Beraz, hasi zen, larun batarekin, Bertxo Poteo batekin, Marianet Sopereena, Arkaiz Estibaias eta Unai Iturriakarekin. Eta igandea gartxaldez, hor, uh, azken urteetako forman gehiago, Lestareko plazan, Bertxo Saioa eskainizuten, Zuzraiko lina eta Zumaimuruak, Michal Etxiko parek eman gaiekin. Eta horiek, ditia funtzen entzun. Lehen, agur horietan, harabeaz hasiko uh, uh, gira hor denean, kronologi eh? kuki erten den bezala. Ibiak oitzian egin eh, maitzen Bertxo Poteo eta bertso Baskaria. Uh, ara, eta Bertxo Baskaritik harazen uh, entzunginin. Librian hasi zitean, haidok? Hai. Oh, Baskal iritsi gara sekulako beran duen baina maiak azetu gaitu hori espero genuen orain kantuan aziko gara Hemengoen Ondo egiten alegin duta Lo hartu ez tezazuen Ondo egiten alegin duta Lo hartu ez tezazuen Bate egin dugu, ederki beraz perfecto Bazkaltzen ere tripabarrua, bete dugu denok lepo. Tenorea heldu da, da, tenorea, tenorea dago ederto. Bertzotarako baino obea, oatzera joateko. Bertzotarako baino obea, oatzera joateko. Maiztarra muntxok kantatu beharra, Lehenago digun aipa Egia erran ez dakit nola Behar dugun orain kanta Naiztabazkaldu eta ondoren Kaferikan etzen falta Asko ira dugun ez dakit Si esta da garaia data asko ira aungo dugun ez dakit zi ez da garaia data Ezkaitezela jarri ordea gu mandire begira Egu erdia ondo pasata, rikarraitira tatira. Guari gara apaltzen baina, parekoek mundu gubira. Guloak hartzen asten garata, hauek ernatu eiten dira. Guloak hartzen azten garata, hauek ernatu eiten dira. Goizean zehar maulen kaletan, jarri dugu umorea, bost bat zeizaio egin ditugu, ez eizen aski, Ordea orain berriro ere bertzotan hau da lanegun doblea Ramuntxo maite noiz izango da, Partitzeko tenorea Ramuntxo maite noizi izango da, Partitzeko tenorea. Bai partitzeko gogoak jela, baititu zu nabariak. Baina hemen gogazteak dira, aibertso zalea undiak. Baina atzoko batzun gau pasak, nola diren nabariak. Fitesko joan dira etxera gure trikitilariak. Fitesko joan dira etxera gure trikitilariak. Hala, egia trikitilariak goizik sartu zirela. Baina bo, hor ziren goizian azta diaga izki. Eta hortazo hartut, eh, Magiane? Kasu, <gazu, kasu. Gazu. <gazua>. Animaleuna. Uf, Luzi daun zian, lehen uh, agurren ondotik librian hor laurden batez naskia izan zitean. Ez zian uh, egun ahtan uh, Luzi izan, baina gaur behar beha egitean pasatzeko Luzi. Ara, ez, ara, Luzi eska, Baina, nasko, momentu gozoat, hile ergen gidean, dut daik gabe hii hintzan uh, arkaizia bezala egin eh, maile, jamunxo, eta gero. Hara, eta gehuad... ondotik uh, gai batzu proposatun itean. Eta hasiko gira eman nien lehen gaiak ekin behar ba Hor uh -huh. librian berek ere fintu zuten uh, Untsa hori baniz au, au ipatuz, edo hor uh, zinkan gure artean zen aurro bat Eta uh -huh. untsa ero izen Ba lehen gaiak piskatunki duzue Fite uartzu, uartu baitzilezte ume hainitz baitu gure artean Eta demografia ipatuzue bos minuten Proportzionalki siberroanda eskoalek iguziko lugaldean sohtze tasa handiena Bai, gaiak dio. Proporzionaliki, siberoan da eskualegi guziko Lugaldean, Lugaldean sortze eta sa handiena, zuen ustez nola hori, nolaz siberoan egiten dira inbesteaguk. Sortze eta sa handia, dagoela dut uste, baina zer gertatzen den, Azaldu na inuke umeak egitean bi edo hiru urte iltegira eramanda jan eitzen dituzte iltegira eramanda jan eitzen dituzte Gerra gogoa duzu tada nabaria Baina erantzuna ez da izan argia Hemen ala omen da ai demografia Gaia gezurra eta oi gezurra undia Gaiak ez zurra eta hoi gez zurra hundia. Ez zaitez dela azi, onena zinez den, teoria hazi naiz praktikakin eusten. Nola hemen, gaur jaiotze, tasa ezten, eten, kondo irik ez omen da maulera iristen. Kondo irik ez da maulera iristen. Girorik ereztago mauleko jaietan, Telebistan programa txarrak kateetan, Eta jaiotze tasa basua benetan, Zerregiten duzue hemen bagauetan, Zerregiten duzue, Hemen baga uetan Hemen parranda egin edo taio gaita Nola elkarren artean haunitz diren maita en, Hemen aur bakarra da hori dugu aipa Xa no da xiberuna aur guztien aita Xa no da xiberuna aur guztien aita Xiberuan gei egi ez zirenak lendik murristen hasidira gehiago oraindik, txorta jotz ez dut, ez dut pentsatunik, libidoak henduzien benito lertsundik. Libidoak henduzien benito Maia gustatu Maianek zait, Lengoa txanena Baina notizia bat dut Tauda esk azkena Egia da umen Aita txan dena, Horrena izan beste guztiena Horrena izan ezik, beste guztiena. Ta horrenan orda ba, zalantzatan nago, Siberuan aurainitz hori da arraro, Beste provintzietara nahi nuke igaro Hemen gutxi dirata, handik gutxiago Hemen gutxi dirata, handik gutxiago Eta gai egin maidea irentzuten, zinuten, gilortan kantan Ze botza eh? <laughs> Bo, kitzik anasi zitean Eta harare segitu, menturaz behan txunioa izinabarien bat dihau, berriz dinengituk zinkat, baina Pumpea bai iten dihau. Pumpea bai, Viktorigo karikatik, <laughs> Lextarreko plazarat, Biarramoniaan igandea txaldiaikin, beraz bertso saioa antolatia baitzen, sustraiko eta sumai muruarekin. Eta, bon, guan gintian eta izi gari, izi gari eta izan ginen. Bai. Eta egia gaiek ere ekarri freskotasun bat. Ara. Gai emaile Michel, perria behitzen. Bai gai emaile eta untza prestatu zen saio hori. Gere, hariketa desberdinak emanez, bai objektua, bailen puntiak, bai gai bereziak kantuen inguruan. Mm -hmm. Eta eta bersoariak ere bersoariak zuten ere hontsak kantatu gaia eh? ja. Batakot zen hontsak ateratu saioa. Ara, egia. Justraitatzen mai ici gari uncha aisam bait ziren. Eh, uxeian nerten dugume sera. Beti hertem etugu <laughs> puntu kanitseri untxo sea. Eta bon, un uh, originalak. Ba si la, benon tient mentoras originale Naikin. Ah si. Michel Beste kesto eterten. Entzo. Bon, Zitxekilan, nik uh, ofizio hoi egin, maitia, bena halaik uh, dit eta pentsatu dit kanta lesztarebe kantoian inguian zela, ordien hala uh, gizako gehi sumait uh, proposatuko eta eskeniko diet. Eta lehena oso simplea, oso topikoa shiberuan, banua txerka eta behar behar bi, bi gaisa bildu. Sustraiek behitu hoitabigiren menteko laboa hitxua hordin Buneta emanen jot, Sibiuan Buneta dioge, ez Txapela. Eta sumai jaun hitxua behitu. Bizarra goizuntan eginik hor uh, Txapela emanen jot. Nahi duzien uh, neurrien, hoi duzien gehiagia. Eta debekatia da erreferentzia hor egiteko <laughs> larraineko koblar bati Dakizien bezala Buneta eta Txapela ligetx larraintaren kantua efamatia. Buneta gora bera eta mundua ez da gaur bere esklabo. Laborarien zen bakarrik lehenago, eta gaur parisen ere moda modan dago gaur Parisen ere moda modandago. Ez dut hartu Parisat jo beta, Alta abian nintzen xapelaren xeka, unek bazterrak ditu duri kasketa, Itzala egiteko balio duetan, Itzala egiteko balio duetan. Jauntsoa ez da inoiz izan zerbitzala, Gure bunet txapelak bilduz gabiltzala, Nik uste nuen txumai, dena zela ahala,burua handiak ere egiten du hitzala,burua handiak ere, eitendu hitzala. Maulerat iritsi da noizpeit xrarena, filmearen mundurat, Eramanaz dena Alako xapelada Hortako onena Bigarrena izanen delako westerna Bigarrena izanen delako westerna Westerna izanen dela badakizu iakin Zure belarritara eldu da benepin. Huesterna izan enda baina bonetekin. Eta laborarien eskopetarekin. Eta laborarien eskopetarekin. Nolakoa burua. Alako legea, jantzia izaitea, da gure sedea. Bunet eta xapela, zein da zein trebea, obea txikitzea bakotsak berea, obea txikitzea bako berea. Ara behaz, eta buneta eta txapela, uh, ara, ligetzen kantu, uh, famatuak, eta bon, uh, untsa ere mantzutena, justra ikurina eta sumai muruak, eta hanberian txegituko diabu uh, jamunxo. Bai, horretaz nautak onotik, zen aldut? Ebe, ez dakia, tarutia maite landeat, ere, nebauk, ez dakia, sumaien lehenpuntua, edo, lehistaren obiektua, ez uh... uh, dakia txuraikin jarriki zuten, bentura bentsu nioen zuen diau. Lehen puntu batzu, berrein, eritmoan augusteko, eta ondotik kronikante noriare fite hori zain bita. Ba, bon, unta. Shumai are, zu. Kantoian haian eta jarraikiz, uh, ma lehen puntu sumait, shumai maiteko, kantoia herrikoi desbideratu ikagian. Herriolatza hylianzen Hetchahunek zion hala. Edio latza urbil tzen bada Kolpean egin dezala. Urundik bada shentitzen al, Azken unen itzala. Mingarriago egin daiteke. Azken segunduen bala. Gaste naise ta lori ush Ispiriti iak yri ush Amak nahiago luke Isambanintza xeri ush plaza Asiabai nintzen bertsuz. Azken finean soilik nabihilki, Momentuari soilik kohontuz. Hauda egun nederra, Mila txorie kanta, Tanik segitu behar, Eranta, zuk hori erranta, ni ber txolari kantari planta, tan ere hao txauek, guaibe arra aguanta, tan ere hao txauek, guaibe arra aguanta. Tien lan eritxea, eh? Ez zian ez. Ez doinu analetik eta ez ere lehen punturien alditik mainan untza untza bete zuen lana bai Ara, eta biantxu nuen zonaziko da utzigu sus trainer re resuscitation matisse ez seta utzigu gehiago koik salatuko onokoanna eta tenorea jina zauku bai tenorea xanen kronikaren entzuteko Haize plazera, bi hilabeteren burian, puntzukara atzitzultzea. Ene gra muntxo, etxitu nean, ire berritzi ikustea. Aski sufrituz, nikan etxetan, dejir nukian iltzia. Ez basuntudan hain maiteuken, ofzuen zure maitea. Eta ba, hara, berritzaste, sasoin berriuntako gure emankizun hau. Ez duke mankizunaren mamian Kambiameen ahundirik egerran bainan zendako kambiatu jadanik izi erri den zerbait. Hori duzien zureak pentsatu segurneiz eta beraz osagari eta umore berberarekin abiatuko gira urten ere. Kambiameena nitanda, lanez kambiatzea deliberatu dut eta irratia utzirik pertso erakasle mirakatu iz. Haba, jadanik entzuten ziustet, hemen dik zer nahi galde egiten haidean, baina, Bertsolaritza erakasuten baita! Bana, nolaz gizon kaskarhoi hautatu die! Bertsolaritza erakasuten da! Olako, Mila Rangura, Mila Duda, Mila Keska eta Mila Galdera, Erantzuna nunote da? Tranquilegon, zerren eta bai! Bertsolaritza erakasuten da! Bai, hautatu noaute eta zandako ez dakit! Bertsolaritaz gain, bertsozareak sortuko ditut ere! Espancha hoi badutxe hulik. Egia bertxolarik azkarran izala akort. Bena girru futian txekulan ona izan dea. Neorkestako kentzen trebatzailea ondia izan dela. Bon, ordian,! Hame. Ordean istantean nik ere zelaiak utziko ditut. Eta taldearen bankuko itzalpeko lanari lotuko natzaio. Baina zelaia utzi haintzin azken partida egin hainuke. Azken lehiaketa eta gero utziko dut. Bromi! Azkena aberraz aurtenango dugu bai, baddakisi ez harta zain izan enzure etxit maitaggiak xaba txapelketa aipatzen daut eta. untan, huutan senperen auurkeztekoa den Xberua lapurdie eta basena fagoko bertsorari txapelketa. Alttzekin eginen da gainera lentsailua, Puntsxuka emankizuna berhar piztu den maule egiunko zonbait kilometrota. Dena simboloenetako, hot. Saio bikainai zanendaz egur naizen bertsolari kaskaraz gain, bertsolari eta gazteak bilduko baitira. Eta sobera luza zixirik egondena zeri zahara ere. Sekulako tiria apizten zauta ipatzearekin. Rekonio! Eta sustu entzuleak esantz bigaren saioa, kan bon izanendela. Eta hor dukotz, favorito bat badut, baina nenetako etxikiko dut. Tadio haki, bro. Ah Nizendeaz beti hile baitan jena zeit hor uh, kroniko infinitzean ez dakat. Ez aila duke egeo or, horren odotik itza hartzia berriz. Tio e, nula bada errak egeo guztian ez. Ez, <hazulatik> ez. Ha ninten beharko dugu la honduko urteetan behaz perxo salen shortze tasha begistatu, eh? Iparalde honetan ez. Higa, higa. Nori galdi telan diauink ezteitia ez dakat. Bon. Hatsima den dioguan. Ba? Ba, ba. Da? Atos. Da, Arre! Zosogeriak, horretan utzik? Zosogeriak aparte, itzul egiten bai, kanta leztareko lestare, saio hortarat eta oaikoan antzineko ofizioan funtzean aipatu dute, eh, mehentu batez Shora Filma, Shiberuan egintzen, filma joan urtean argitaratu zena, eta ondoko gaia hori lotua izan da, Shushenki. Hoai, gehi bat bi bertsola daki dak bezala Shora Filma elkida aurten Shiberuan, beste euskal herriko herrialde guzietan, funxien, bezala. Iparaleko lehen luzemetraia euskaz, sibeutagez. Daki zien bezala, maulen film espanol giza aurkestuik izanda. Euskaraz zela ere aipatu gabe. Zu, su, sustrai, mauleko cinema elkarteberia zia, eta zu, su, sumai filmaren Zuzendai, Sibiotarra. duzu aski ederra, Beste dena itxu usia. Olako aktore banda bat ez dut orain ikusia, Gainera jakin behar zinuke, Hemen Norden nagusia Eta guretzat espanyol dela Frantxesez ez guzia Frantxesez ez guzia Hori erran behar zinuke Berandu gabe da mutu. Lotxagabe bat badut ondoan, Ezina izgel ditu mutu. Filmea hor txet parean eta Zuote zira itxutu, Iru dietan zurerria ezalduzu ezagutu. Ez alduzu ezagutu. Nere burua ez dut ikusi, Ez filmaren angustian, Suizidioan edo talapin, Odolez busti bustian. Kontra esan bat izango baitu. Sorak bizitza guztian film espanyol bat zaret emaulen ta frantses bat donostián ta frantses bat donostiia. Baina aizea astintzen duzu soilik zuke gitean itz. Gure herrian txipi txipian zer baitegin nahian gabiltz. Xora xora da hemenegina, egina, nahiz eta Gainera zorro deituko ginuen, espainola izan balitz. Espainola izan balitz. Nere uste ez tira oiek uste do aburuak. Gainera berdin zaizkit soraren zein zororen helburuak neretzat beste zentsu batean biratzen baitu munduak eta kultura bakarrik dira espartzinta lauburuak Ez partzinta alauburua. Zure kritika baita Ezin zaitzak ete eskertu Ala eta guztiz aserre agertu Geloskeria ginuen dena Hora itxeta dut ulertu. Zuk zeuk filmean aktore gisa nahi zinuena agertu. Nahi agertu. Nere intentzio eta asmoa ikusten duzu ederki. Naiztan nerea ez dudaneiten egin dako asumeki. Nere burua bratpit bezala ikusi izan dut beti. Ta eginen nuen batzuek baino beki. Batzuek baino beki. Hemen eta guk egindakoa izatu badalena, gixaberean aterako dan oizpaitere bigarrena. Ez dakito hoino zuaren baitan edukiko zaituena, baina bederen behar bezala egin aurkezpena. Egin zazu aurkezpenak. Bigarren antzat, nik kontxeilu bat, Eman behar dizut ara. Maulen aurkeztu bainolenago, Londresera joan behar bada. Kalakaneta, eta madonarena esemplua baita ja da etxean zerbait izatekotan kanpotik heldu bear da kanpotik heldu bear da Zure aholkua aditu adut, aditu soilik doaike. hemengoa goa naiz eta naize, naize naz, neoiztiken aiz ahalke. Baina zurekin nahi dut alako, ondokoan zenbait bake. Baster batean isil-isilik arzintaizke figurante, arzintaizke figurante. Harra, beraz, xora nolai patuz aukuten eta itzulipoita egintzitean, eh? Bai, formantzitean, eh? Uh, bai, referentziak, donostiak, kalakanta, madona, eta Alapina, odol, buzti, buzti. Filmari, hori referentzia. Eta <breed> ere denek ezagutzen duguna. Eta surabaino gehiago. Eta begai berezi batekin, jarri kiko diaugamuntzu. Jara, Michelek ere saio hori taratik agibaitzituen beste objektu batzu. Eta bi izan ziren, bi gara entzunaraztea gutatu dugu. Egan behar dugu ya lehenik zertzen. Edo ega itendik ba? Eto asmatzen ustentzia hau? Bastedia entzuna hasiko din eta musikariak beden bai. ez hautuko dute. Kanto ja ez, musikan bai, Xbehun sean eabili ez den eta haus. Ez datekienen tresna bat bienko gehian haiidina forman. Opiektuek bezain beste erakusten baitu senak. Horain entzuten direnak, zeinleen izan zirenak. Teknologiak naizta ekarri alako aurrerapenak onen beharrik ez dauka berez belariona duena Alakorik eskuetan, enuen izan sekula, ondokoak salatu dit, hor onetsek ematen du la. Eta len sustraik erran arekin nik ara sedut kalkula, Entzulegoak baino gehiago geronek behar dugula. Pekatu batzuk ez lehizke obiektu batekin senda, ta gure akatsak sumai ezin lite ezken ez zenba len alakorik ez eta ederki kantatzen zen ba ora intres nau asmatu dute eta gaizki kantatzen da Gaizki kantatzen dela gaur batzuk ez dute dudarik Ongi kantatzen dudala arazerpentsu dudanik Eta plazarat hause eskuan bertzen horapait joanik telefono ere pistu nezak hauset martxan ezdelari ara nola iritsi den gure modernitatea galdu dugutalentua Senati libertatea Lehen aukera da trastehau hartu, tal labak hematea Ta bigarrena da igandero elizara joa atea. Eztakite entzuleari egiten diogun kalte, iduridute gurea bederen dutela maite, gaur entzulea ez da zosoa eta joanen litake, beintzaten oan niel horietzait gustatzen bate. Hara, eta behaz denek zauti guzi, eh, diapazon bat zutela eskuetan eta hortaz kantana izan direla. Hara, eta ez, badiek guzire, erranduk. Hara, <laughs> eta paslatuko gira orai uh, gure eman kizunaren azken parte erat, oh, bentsatzen diat parte obere hau zain dela, bai, hara. Salatzen aldiuk egin eh, mm. Ondotik, ohai, segidan entzun behar bertsoak biziki onak izan ziren bai. eta behar asteburu ba, beha, hartako... Onenak eta seuraz ere, eman gizununtako onenak ere. No, berdiuk goe buria burzti bizkate, oaie. Haigitu konfiantza hartzen, beraz. Bo. <laughs> botaz akordean. <laughs> beraz, susraiko linako, ukan, ukan ukanen ditu bere lehen puntiak eta puntu berezi bereziak eta bat hori no bereziago. Entzun, magnifiko bita. Pani zoker badut uh, alako lehen puntu kantoia ibuz beti mena sostraien tako. Maitiak galdeginik ginik politan intzanez. Nikitz bakarrarekin erantzun nion ez. Baina gerosti gabiltzo showmore on ez. Elkarri aurpegira egiak esanez. Elkarri aurpegira egiak esanez. Maria solta kastero, bi amoroz zaharbero. Eta guziek ongi dakigu pasa zen gero. Joan ziren ara edo, goxo, goxo, bero, bero, baina nik ezer kontatzerik ez azue espero. Baina nik ezer kontatzerik ez azue espero. eta nik segitu behar. Rima behintzat aukeratu dut, eta ez nago galtzear. Zuei begira, jarriz argira, Nola egin godut nigar Egun bezain egun ederra Espada izan enbia Zijano sí, Jara, biziki, biziki bertso ederaak, sustraiek bat batean kandatu edo ontu zitienak. Gai, eta ertan ina ustean, ensumeien eta berdin sustraien zat, ez duk erretz doinuaikin errikitzia, behar baitu. Eta gainera, Micheleak botatzen din lehen punti ekin, baina, champion, hori? Bai, eta irringari dukola, lehen bertsoak dihanik bat emaiten dila ikantu ezagun bati mm. joko asortzen Ara. Eta pentsatzikoa, mentura, zikusgarri bat behar diteke, micheliai batuko dako. Uh, hola, muntatu. Bon, gucigora dela tenorez gira. Hain txatuko gira urten, e? Eh? Sortziak amar gucigi eta heino bon, hortan itia. Dendiak gale gaitu ere. Eta dendiak piste maitu iratia. Espresuki. Hor duzie. Bai, bai, bai urten ere forman dugu. Ramuntzoren azenda! GAMUNTZOLE EN Eta auurtengo lehen itzzordua saldi bagen dugu horzialunko ok bertsoa fararia antolatu baita, goi egi auzoan mailen lujan jo eta unai itugiagarekin gaueko behatze eta kaintzina. Larrumatean berriz irritan egurtitan bertso pilota eta bazkaria antoratuak dira. Bi bertsoari gomintatu dituzte Julio Soto eta Sustrai Kolina. Eta handotik Sustraiek miarritzeko bidea hartu beharko du ko zazpietan uh, hoge zaiteko bersuari filmaren begiratzeko, eta ondotik uh, kantuan berso lanetan nahiko da hoeii bagosorekin joan aitzainak eman gainen inguruan. Ni agittzen beraz larun batuntan, xaba eh, girotzen uh, girotzeko saio bat edo eman aldi bat, lehenik bersoari filmarekin joaial zineman gaueko zazpietan, eta ondotik berxosaiua odai bako su eta sustraik kolinarekin. Miagertzeko berxosaiu hori gaztetxean eginen delarik gaueko behatzi eta ikaintzina. Mungian, Mungian, pestak dituzte. Irailaren ogo inguru oktan beti izaiten diren bezala eta igandeuntako behtso bazkaria antolatzen dute. Lahauri auzoan atxaleko hiru eta ikaintzina tzina, etxauan lekue eta ahkaiz esti baiasekin. Azken itzok du bat igandehuntako Elizondon emanenden emanaldi batentzat entzat, mintzaldi bat entzat, Xabiak eskainiko duena txaldeko zazpieta eka intzina, Xalvador Batbateko Mirakulia. Siena rzędaka, jeszcze na litusie. Tak, kacak pałusza tu. A teraz, wiesz. A ja den, den, den, no ta, czy ko, ma kac, czy ko, Ezeko lan problemat, bali ma hozi, ezeko hozi grazie eta deitzia eta... Menturaz, Ramon Tsoin, telefona! Ema in dautzieko. <laughs> Bo, eta beti haintzina. Beti haintzina. <laughs> beti haintzina. Ebe, bora, guke omenaldi aldi gisa eta hemen kizuna buru ratzeko. Omen aldi egiten duk... Uh, Abo? Ah, akik. Geio haintzina joitenez ahal estelaik, geio. Ez bortza az? Gehiago begikliska bat. Edo. Ah, bai, ados. Oh, Bertsolariak omenaldiak er, izan. Ba, in... Nokalki omenaldiak no? ukalak ez duk margau nahe. Abo? Ah, ados. Ba bon. diakinen diat. <laughs> diakinen Ebe duengi eta doena okupan egin zen bertso uh, saio baten zati uh, baten entzutia askenagurak eta baten zundia hu bestia ez. Norditiau bibertsolariak sumai murua eta joan ez etxibakia. Oa jartin, oa ipartu dugur, alde hobena, gauzko kataiak, gauzko gilu. Beti haintzina harague begik kliskar behaz ramontzuan txeran mm. dukan bezala eta behortan finitzen diau, gaurkoa. Miliskar gurekin nikoantzidezen goziedi. Eta besteri. <laughs> Izan ziste ahal zainuntza. Eta heldu den asterdiu. Aduzin!